Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhira 'ala din kullihi wa law kafirun wa law karihal musriqoon wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqranan bihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala tasliman katsiran amma alhamdulillah pujian dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa dia lah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha inal insana la zalum kafar kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhisunha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya Innal insana la zalum kafar sesungguhnya manusia itu selalu melakukan keburiman dan kebohongan. Maka alhamdulillah Karena nikmat kesehatan dan kesempatan pada sore yang berbahagia ini kembali Allah Azza Wajalla memperkenalkan kita di daerah yang mulia ini, Kota Blangpi di dan salah satu dari rumah-rumahnya Allah Azza Wajalla yang muhammadin. Maka kita memohon kepada Allah Azza Wajalla. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semata-mata karena Allahazza wajal yang memanggil hati-hati kita semuanya hanya karena agama Allahazza wajal bukan dikarenakan ada tujuan-tujuan duniawi balik ini dan kita berharap sebuah bukti yang tertaraf di dalam sebuah hadis ini rawatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Jermi dari Muadh radhiyallahu anhu. Dapat Allah berikan kepada kita dimana Nabi saw bersabda, "Qaal Allah Taala wajibat muhabtii للمتحابين فيها والمتجارسين فيها والمتزاورين فيها." Nabi bersabda, "Allah berfirman," ini setelah dengan haris polisi, semua telah pasti kecintaanku kepada mereka hamba-hambaku yang saling cinta mencintai, karena." Mereka duduk sesama mereka dikarunkan aku dan mereka saling kunjung, memanjur satu sama yang lain juga dikarunkan. Ini merupakan dalil yang menunjukkan begitu besarnya keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Saling kunjung mengunjungi karena Allah, saling duduk sesama mereka juga dikarunkan Allah Subhanahu wa dan agamanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda "Wallazi nafsi biyadih la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altum mutahabbtu afishush salama bainakum demi Allah yang jiwaku berada di tangannya" Sabda Nabi SAW Sungguh semua kalian itu Tidak akan masuk surga Hatta tu'min Sehingga kalian benar-benar Beriman kepada Allah Wala tu'minu Hatta tahabal Dan sungguh kalian itu Belum dikatakan sempurna dan benar Imannya sehingga kalian itu Saling cinta mencintai sesama kalian Karena Allah Afa lahadulukmu pada sesuatu jika antara kamu berhubungan, apabila salam antara kamu. Maka kalian aku tunjukkan sebuah amalan bila kalian menerapkannya maka akan terwujudkan akan terciptakan saling cinta mencintai sesama kalian, yaitu tebarkanlah salam sesama kalian. Oleh karena itu kita melihat di dalam sejarah. Para salaf begitu semangatnya mereka dalam menyebarkan salam sesama mereka sehingga ada dua orang yang saling berjalan atau berjalan bareng kemudian dipisahkan oleh sebuah buah, sebuah pohon kemudian mereka kembali berjumpa mereka tetap saling memberikan salam sesama mereka kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh alimah muslim dan Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah نبي صلى الله عليه وسلم رأى أن رجلا زار أخله في قرية فأرسل الله على ما درجته ملكا فقال يا خلان أين تريد؟ قال أريد زياره أخلي في هذه القرية قال هل من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أنني أحب دون في الله فقال إن رسول الله إليه Fa inna qad ahhabaka bima ahbabta fillah Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya seiman Kemudian di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya Lantas malaikat tersebut berkata Aina turid wa hamba Allah hendak ke mana engkau dia pun menjawab puri itu siapa akhirnya fihadih yang kau lihat. Aku ingin mengunjungi salah satu dari saudaraku di daerah ini karena Allah subhanahuwataala. Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya hal minyak cinta rubuh alaih. Apakah dikarenakan ada sebuah nikmat dunia, kepentingan dunia yang engkau harapkan di balik kunjungan ini, sebagaimana itu kunjungan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Ketika saudaranya memiliki jabatan yang begitu banyak dan tinggi Tidak ada henti-hentinya tamu dari rumah dia di hari lebaran Tidak ada hentinya orang yang bertemu dengannya selalu memuliakannya Tamu tidak pernah sedikit di hari-hari libur di rumah Tetapi kalau kecintaan itu hanya dikarenakan dunia Jangankan orang itu meninggal, begitu dia habis jabatan dari mas, dari jabatannya tersebut, maka dia akan melihat tamu-tamu yang biasanya nomol di hari lebaran sudah tidak lagi datang, ya, karena tidak ada yang bisa diharap lagi dari dia. Ubati juga tidak bukan anggota DPR, DPR bukan anggota Dewan juga bukan, jadi orang nggak ada lagi datang mengunjung dia. Kecuali hanyalah orang-orang yang benar-benar cinta kepadaNya benar karena Allah subhanahuwataala. Maka malaikat ini pun bertanya hal minnaka tarbuha alaihi. Apakah kunjungan engkau ini dikarenakan kepentingan dunia dunia? Dikarenakan keuntungan dunia? Maka hamba tersebut pun menjawab la ghaira annani ahabbtukum fillah. Sekalikalitida. Aku menjenguknya. Aku berkunjung kepadanya semata-mata karena Allah. Maka malaikat tersebut menjawab Ini Rasulullah ilaika. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. mu Allah telah mencintaimu karena aku telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi s.a.w. menyebutkan bahawa di hari kiamat Allah berfirman, "Aina al-mutahaabbuuna fi jalaali? Al-yawma adhilluhum yawma la dhilla illa dhillu" Bahawa Allah di hari kiamat mengumumkan dan berfirman di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai dikarenakan ku. di dunia hari ini aku akan menaungi mereka di bawah nauganku yang tidak ada naungan pada hari ini kecuali hanya naungan di dalam surat Az Zuhruh Allah menerangkan bahawa semua cinta semua kasih sayang Cinta mencintai di dunia ini di hari kiamat itu semuanya akan sirna bahkan terbalik menjadi permusuhan orang-orang yang saling cinta mencintai kasih mengasihi di hari kiamat akan menjadi saling permusuhan tak kecintaan mereka itu tidak dibangun di atas agama Allah Allah berfirman Al aqdiru yamaidin baghuzu li baghun adu illa al muttaqin Orang-orang yang saling cinta mencintai Saling kasih mengasihi pada hari kiamat mereka saling berusuhan Kecuali mereka orang-orang yang bertakwa Kecintaan seorang suami kepada isteri Isteri kepada suami Anak kepada ayah Ayah kepada anak Karib kerabat kepada karib kerabat yang lainnya Kalau itu tidak dibangun karena Allah Semua itu akan menjadi sirna dan akan menjadi perusuhan di hari kiamat Ilalit takdir kecuali mereka orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah Muazzin wajal. Mudah-mudahan pertemuan pada hari yang berbahagia ini dapat membuat kita meraih keutamaan-keutamaan yang tertelah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Dan saya berharap mudah-mudahan kunjungan saya pada hari yang berbahagia ini hanya dikarenakan Allah Muazzin wajal dan agamanya yang kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam syurga nya Allah Amin Salat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda kullu ummati dakhala jannata illa man aba قال ومن يئبا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد اباد setiap umatku pasti masuk surga kecuali hanyalah satu golongan yang enggan para sahabat bertanya ya khundan, ya khundan, siapa mereka orang yang enggan untuk masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawar, wa "Barangsiapa yang taat kepadaku, pasti dia akan masuk surga. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia orang yang telah tinggal untuk masuk surga." Hadirin dan hadiratin Bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimanirrahim Allah. Semoga Allah menyihum sebagaimana yang telah diminta tentang materi kajian kita Untuk hari ini adalah tentang siapa yang tahu tentang Allah. Di mana ini hadirinnya nggak tahu materi yang mau disampaikan. Ah, ha? ha? ah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, asal zakohen tentang sebab-sebab kesuksesan. -sebab dan kebahagiaan. Tentunya ketika kita ingin menggali, ingin mengetahui dan ingin mengumpulkan sebab-sebab kebahagiaan kesuksesan dunia dan akhirat, tentunya kita tidak bisa lepas dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'anul Karim ini telah berbicara tentang seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia ini dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Ma farrokhna fil kitab min shayi". Tidak ada sesuatu pun yang tersisa di dalam Al-Quran ini. Artinya seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia ini itu sudah dibahas dan sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl, Al Allah berfirman وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكَرًا لِتُبَيِّنَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكَرًا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Telah kami turunkan Al-Quran ini kepada kalian تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Yang menjelaskan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman إِنَّ هَذَرْكُمْ أَنَ يَهْدِدِ اللَّتِي هِيَ أَقْوَىٰ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرا. Sesungguhnya Al Quran ini menyeru dan mengajak kepada sesuatu yang sempurna, sesuatu yang paling lurus. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرا. Dan membawa berita gembira kepada mereka orang-orang yang mau beriman. Dan beramal saleh, bahwa bagi mereka pahala ganjaran yang besar. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al Yum Akmal Tulkum Dina. Hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Demikian pula, kita tidak akan bisa lepas dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang sebab kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih tarabtukum 'alal al baydha' laylaha kanaha. La yaziru 'anha ilahanik. Aku telah tertinggalkan kalian di atas cahaya yang begitu terang benderang. Telah dijelaskan jalan menuju surga dari jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam api neraka leih dihakana hari, sehingga Nabi menyampaikan mempermisalkan seperti perantara malam dengan siang, tentunya sangat jelas mana malam mana siang. Tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang ragu kita berada lagi sedang berada di malam hari ataukah di siang hari. Tidak ada yang bertanya kita sedang berada di siang hari ataukah di malam hari. Karena sudah sangat jelas yang mana malam dan yang mana siang. Maka demikianlah agam ini antara jalan menuju surga dan jalan yang dapat menjurumuskan kita ke dalam rahmah Allah. Nabi katakan leih niha karena hari, malam seperti kondisi malam dan siang sudah sangat jelas terangrer sehingga Nabi menyatakan la yezirun anha illa halik tidak ada yang meninggalkan. Agama yang aku sampaikan ini Dia keluar dari yang melainkan pasti Dia akan binasa Jangan pernah menganggap senanda akan sukses Jangan pernah membayangkan Kebahagiaan dunia dan akhirat Kalau jauh dari agama Allah Sejauh mana kita jauh dari agama Allah Maka sebanyak itulah kerugian Dan kehancuran yang akan kita peroleh Dan sedekat manakah kita Dengan agama Allah Maka semakin dekatlah kita kepada Kebahagiaan dan kesuksesan dunia Dan akhirat Nabi meyatakan lah Yaziru Anha Ilahalik tidak ada yang keluar dari agama ini melainkan dia pasti binasa. Di dalam hadis yang diraikan oleh alimam Abu Nawf Nabi saw bersabda tadadah al kumamu alikum al akalatu ilahu saatiha Nabi bersabda umat Islam ini akan dibantai oleh umat-umat non Muslim seperti sebuah nampan apa piring besar nampan seperti menampan makanan yang diserbu oleh orang yang makan kan lihat bagaimana prajurit di medan jihad kalau makan pakai nampan yang begitu besar makan dengan begitu cepat begitu habisnya dari semua yang punya maka kata Nabi Is, umat Islam ini akan dibantai oleh orang kafir seperti itu Kemudian para sahabat bertanya, "Amin qillatuna yauma'idinn ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami dibantai, demikian kami hancur, demikian apakah dikarenakan kaum muslimin itu sedikit? Mereka miskin-miskin, ilmu teknologinya kurang, sarjana ekonomi kurang, ya, eh. ataukah kenapa?" Nabi menjawab, "Bal antum katsir walakinnakum waza'u kawaza'is sayl fil bahr." Kondisi kaum muslimin sangat banyak. Sangat Kuat Dari sisi ke dunia ini Tetapi kondisi kalian itu Laksana buih di lautan Jauh dari agama Allah Sehingga dibanting oleh umat-umat Ini menunjukkan kepada kita Bahawa kita tidak bisa lepas dari agama Allah Ketika kita ingin berbicara Ingin mengetahui sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan Maka Al-Quranul Karim, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipahami oleh mereka para Sahabat Nabi itulah sumber kita di dalam melengkap pembahasan ini. Maka InsyaAllah Taala pada kajian asar ini saya akan berbicara tentang sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan dari sisi Al-Quran. Dan ba'da maghrib insyaallah taala akan saya sebutkan sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim. Al pada juz 30, 30 Allah berfirman Wal 'asr innal insana lafi khusr Ilah yang aman, wamil salihat, dan terasuk dengan hati dan terasuk dengan sabar. Dan asal demi masa, demi waktu. Inilah insan yang terpisah. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian. Illah kecuali hanya beberapa golongan. Yang pertama orang-orang yang beriman. Yang kedua wamil salih. Mereka orang-orang yang mau beramal dengan amal saleh. Yang ketiga, Nabi saw. Allah subhanahuwataala menyebutkan mereka orang-orang yang memiliki sifat sabar. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mau watawal sobil hakti, watawal sobil saud. Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mau mengajar kepada kebenaran. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mau bersabar di atas itu semuanya. Mungkin ayat ini tidak ada di antara kita yang belum pernah menghafalnya. Semua kita mengetahui bunyi ayat ini bahkan juga tahu arti terjemahan ayat-ayat ini. Tetapi kalau kita mau merundumi isi ayat ini, isi surat yang pendek ini, bagaimana pemaparan tentang ayat ini dengan mengambil ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh sangat indah 2-3 jam saya yakin tidak cukup waktunya untuk kita terangkan keindahan yang tersimpan di dalam ayat ini sehingga Imam Syafi'i beliau berkata, siapa nama Imam Syafi'i kalau mis? ha? Muhammad bin Idris, Abu Man Abu Hatika Abu Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Abu Abdil Amtib. Beliau menyatakan tentang ayat ini sesekali harus di lempar pertanyaan untuk mengusir setan membuat membawa obat nantuk. Ya. Toib. Nabi, tapi bujangan dipahami orang yang saya tanya tadi karena lagi nantuk bukan. Toib. Imam Syafi'i menyatakan tentang ayat ini. Lomah anzaal ala khulqi hujja illa hadhis surah laqafatsun. Kata Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris kata beliau kalaulah Allah tidak menurunkan ayat untuk memotivasi hamba-hambanya dalam melakukan kebaikan kecuali hanya surat ini ta la kafatkum sungguh itu sudah cukup sebagai motivator pada mereka di dalam menjalankan Islam ini kenapa Imam Syafi'i berkata demikian karena keilmuan yang luar biasa pada diri beliau Pemahaman yang begitu kuat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Dan akan kita lihat nantinya bagaimana. Indahnya. Dan begitu padatnya. Dan begitu panjangnya makna di dalam ayat. ini. Dan semua para ulama. Yang berbicara tentang tema. Sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak pernah lepas dari ayat ini. Tidak pernah tinggal dari surat ini. Bahkan di sana ada beberapa kitab yang ditulis dengan judul sebuah kitab yang diberi judul dengan Afdul Muflihu natil Quran. Orang-orang yang beruntung yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat ini tidak pernah lepas dari tulisan tulisan mereka ulama tersebut. Maka kita syarah insyaallah taala sebelumnya Mungkin ada yang bertanya kenapa Ustaz tadi membaca ayat tersebut tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, yeah. mungkin ada yang bertanya. Perlu diketahui. Membaca al-isti'adzah atau juga disebut dengan at-ta'awudz itu disyariatkan apabila kita membaca Al-Qur'an untuk tilawah. Allah berfirman wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi al-rajim Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an ketika tilawah maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Apa dalilnya bahawa perintah untuk membaca isti'anah ketika membaca Al-Qur'an itu ketika tilawah bukan dalam rangka pendalilan? Dalilnya sangat banyak dari hadis Nabi yang pertama. Hadis nomor 10 dalam Al-Arba'in yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al kama amara bihi mursalin fa ya ayuhar rusulu kulum minal tayyibati ma razaqnakum Wa a'malu Nabi bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mahabait tidak menerima kecuali sesuatu yang baik dan Allah itu memerintahkan kaum mukminin Sebagaimana Allah Taala memerintahkan para Rasul. Kemudian beliau, saw, langsung membaca ayat tadi. tanpa membaca al-istiadat. Kenapa? Karena sedang istidlal pendalilan. Ya, membaca ayat Al-Quran dalam rangka pendalilan untuk sebuah permasalahan, maka tidak dibaca istiadat. Sebagaimana sunnahnya. Dan banyak dalam hadis-hadis yang lain ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan salat malam, langsung Rasulullah bacakan firman Allah dalam surat as-sajjada tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbam khawfawakam wa mimma razaqunahum yunfirun, hadis mu'ad Nabi tidak membacakan istia'adah a'udzubillah minasyaitan menunjukkan bahawa apabila ayat Al-Quran itu dibaca, untuk pendalilan dalam rakah pendalilan, maka tidak disunahkan membaca A'udzubillah minasyaitanil wajib Sebagaimana itu praktek ya Rasulullah Beda hanya ketika kita ambil mushaf Untuk dalam rangka tilawah Maka ini disunnahkan Sunnah mu'akadah Bahkan dari ulama ada yang menyatakan wajib Membaca Dan Aisyad Muhammad bin Saleh al-Uthaybi Di dalam syarah al-arba'in Boleh menerangkan bahawa khatib khatib Jum'at yang membaca ketika ingin membacakan satu dua ayat Al-Quran untuk pendalilan itu keliru yang sangat fatal dari sisi mana? karena rajim. apa artinya? aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terbukuh sebelum dia membaca ini biasanya khotib menyatakan apa? Allah berfirman Allah berfirman Aku berlindung kepada syaitan kepada Allah dari syaitan terkutuk. Saangkan akan Allah yang mengucapkan itu. Apakah Allah berlindung kepada Allah? Adakah Allah selain Allah? Bisa dipahami ya? Sisi kekeliruan Kenapa para ulama menyatakan khatib yang membaca a'udzubillah minasyaitani rajim atau penceramah-penceramah yang membaca ayat kemudian a'udzubillah minasyaitani rajim. Sisi mana kesalahannya? Jelas sekarang. Baik, dari sisi itu keliru karena akan mengesankan bahwa a'udzubillah minasyaitonir rajim itu yang mengucapkan adalah Allah, Allah karena dia mengira Allah berfirman a'udzubillah aku berlindung kepada Allah jadi orang yang mendengar berarti Allah yang meminta perlindungan kepada Allah berarti ada Allah selain Allah ya maka saya tadi tidak membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim ya baik adapun permasalahan basmalah Maka yang rajin dari pembahasan para ulama Dia adalah ayat tersendiri Yang Allah sebutkan di setiap pembuka surat Dan bukan bagian dari surat terse tersebut Ya, Maka saya tidak sebutkan tadi Karena saya membaca Al-Asr sebagai pendalilan ya? Dan bismillah Pendapat yang rajin Persepakat ulama Seluruh bismillah Bismillahirrahmanirrahim Pada selain al fatihah itu bukan bagian dari surat Tetapi dia ayat tersendiri Kecuali hanya satu surat yang Allah tidak berikan Bismillahirrahmanirrahim Dalam Al-Quran Surat apa? Rizki. Surat At-Tawbah Ahzad Adapun Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Al-Fatihah Maka terjadi silang pendapat Di antara ulama Islam Apakah dia bagian dari Al-Fatihah ataukah ayat tersendiri sebelum Al-Fatihah Pendapat yang pertama Menyatakan dia bagian dari Al-Fatihah maka wajib dijahar, wajib dibaca sebagaimana dijaharkan ayat-ayat Al-Fatihah yang lain kerana ia bagian dari Al-Fatihah pendapat yang kedua menyatakan bahawa Al-Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah namun di ayat tersendiri dalam Al-Quran sebelum Al-Fatihah sebagaimana Bismillah pada surat-surat yang lain dan ini paling pendapat yang paling kuat dengan beberapa dalil dalil yang pertama Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Shallaitu khalf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fa kanu yastafdiruna shalat bilhamdulillahi rabbil alamin." Kata Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik? Hmm? Pembantu Nabi, di mana? di rumahnya ya enggak mungkinlah okay di kantor ya. Nabi enggak punya kantor. Ya di rumah di Madinah atau di Makkah? Madinah. Berapa lama? 10 tahun, Ahsan. Apa nama kunyah beliau? Abu Abu Hamzah. Baik. Anas bin Malik menyatakan aku sudah pernah salat di belakang Nabi. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Dan di belakang Uthman, semua mereka memulai sholat mereka dengan Alhamdulillah alamin. Kalau lah bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka mereka akan membacakan Bismillah. Tetapi hal ini ketika tidak dibaca menjadi fina, apalagi sebagian orang tidak paham ilmu. Kurunya bismillah yang baca, tinggal Al-Fatihah yang ada Ya, alasan hari ini bismillah tidak mau mereka baca, mungkin ke depan salat, mungkin ke depan surat Al-Fatihah itu tidak akan dibacakan lagi dalam salat mereka. Pada pembahasannya ilmiah, misalnya itu pada seperti itu. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua hadis yang diriwatkan oleh alimah Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisun qudsi. Allah berfirman dalam hadis tersebut, "Pasang ke salata baini wa baina 'abdin yusfay" Aku bagi Al Fatihah ini antara aku dengan hamba-ku menjadi dua bagian. Fa iza qala alhamdulillahi rabbi, hamd. Fa qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Apabila hamba apabila dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman sabda Nabi, hamidani 'abdi, hamba-ku telah memuji Menunjukkan bismillah bukan bagian dari alfa. Ya. kalau bismillah bagian dari al-fatihah maka Nabi akan menyatakan kalau dia membaca bismillahirrahmanirrahim tetapi Nabi mulai alhamdulillahirrahmanirrahim dalam keadaan Nabi sedang menerangkan isi surat al-fatihah jelas ya itulah pendapat yang paling kuat ya, itu pendapat yang paling kuat walaupun bismillah tetap dibaca namun di, di sir ketika salat dia dibaca tetapi sir Ucapan Anas tadi mereka memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin artinya memulai dengan dengan suara yang jahr. Mereka tetap membaca dengan bacaan yang sir. Tetapi kalau dia membaca sesekali namun jarang ini tidak mengapa. Karena ada hadis dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah Bahawa Rasulullah pernah Abu Hurairah salat dengan menjahar bismillah, beliau ditanya, beliau menjawab, Rasulullah juga pernah. Namun yang sunnah untuk terus menerus adalah membaca bismillah dalam salat dengan sir tetapi sesekali tidak mengapa di jahr sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Baik baru kita masuk ke dalam pembahasan wal 'asr. Di dalam ayat ini Allah berfirman wal 'asr demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar masa. Salah satu dari makhluk ini bersama itu Allah melarang hamba-hambanya untuk bersumpah dengan selain Allah daripada makhluk makhluknya dan ini tidak perlu kita pertanyakan akan perbuatan Allah Allah berfirman Allah itu tidak boleh ditanyakan akan apa yang Allah perbuatkan tetapi manusialah yang ditanya. maka jangan kita menyangka kita dilarang bersumpah dengan makhluk tetapi Allah kenapa bersumpah dengan makhluk ini bisa kufur kita Ya, lais al-amma yafaluhu isal. Allah tidak boleh dipertanyakan kenapa Allah berbuat demikian. Ya? Tetapi manusia lah yang akan ditanya oleh Allah atas perbuatan mereka. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan makhluk dengan salah satu dari makhluknya yang sama. Bersamaan itu kita dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. Dalam hadis yang dirlaskan oleh alimah al al Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda man halafa bil ghairi laha faqad asyraq Barang siapa yang bersumpah dengan nama dengan selain Allah sungguh dia telah melakukan kesyirikan Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64 Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni seluruh dosa yang bawah kesyirikan kepada siapa yang Allah hendaknya. Ya. bersumpah dengan nama ulama. Demi syekh fulan. Demi wali fulan. Demi ini dan demi itu. Dari selain Allah. Ini perbuatan kesyirikan. Lalu apakah farahnya? Ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah. Baru sadar apa yang harus dia lakukan. Maka Nabi SAW menyatakan "Man halafa bi ghairi Allah falyaqul la ilaha illallah". Barang siapa yang mu'cap pernah bersumpah dengan selain Allah hendaknya dia mengucapkan langsung la ilaha illallah. Ini kafarahnya, bukan fidyah emas berapa mayam atau uang sekian banyak atau beras sekian tahun. Ya. Tapi mengucapkan la ilaha illallah. Dan para ulama menerangkan bahawa Allah Subhanahu tidaklah bersumpah dengan salah satu dari makhluk yang menunjukkan mulianya dan agungnya makhluk tersebut dari makhluk-makhluk yang lain. Maka dari ini jelaslah bagi kita tentang kemuliaan dan keagungan masa dan waktu di mana Allah telah bersumpah dengan itu. Kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Qur'an yang Al di dalam mushaf, maka kita akan mendapati di sana sekian ayat Allah yang bersumpah dengan waktu. Walaupun itu sahaja, demi waktu malam ketika menyiarkan, walaupun itu sahaja, dan demi hari waktu h, demi waktu h, berkaitan dengan waktu, karena waktu itu sangatlah agung dan waktu itu penentu kebahagiaan dan kehancuran bagi seorang muslim. Oleh kerana itu, sebelum Allah sebutkan empat golongan yang akan beruntung ya, Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan melalui tulisan Sebelum Allah menyebutkan empat golongan ini Allah membuka terlebih dahulu dengan penyebutan mah? masa Agar kita berpikir bahawa empat golongan ini tidaklah bisa sukses Tidaklah bisa bahagia, melainkan dikarenakan pemanfaatan mereka terhadap masa dan waktu mereka bisa beriman, bisa beramal, bisa berdoa, bisa bersabar, semuanya karena mereka benar-benar memanfaatkan waktu. Ini salah satu, salah satu hikmah dan rahasia Allah mengedepankan penyebutan waktu sebelum Allah sebutkan manusia ini berada di dalam kerugian. Karena waktulah yang menentu kebahagiaan untuk kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka itu menjadi bumerang baik kita. Oleh karena itu Imam Syafi'in di dalam bayi syiir beliau, beliau menyatakan Al-waktu kassaif Iza lam takto'an -ta qata'ak Waktu itu seperti pedang samurai Kalau kau tidak pandai memegangnya Maka dia akan menebas lehermu Demikianlah waktu itu Kalau tidak benar-benar kita manfaatkan kepada kebaikan Maka pasti akan kita gunakan kepada kejelekan Ulama Salaf juga menyatakan an jika belum teruskan dengan kebaikan, maka akan terjadi keburukan. Jika tidak teruskan dengan kebaikan, maka akan terjadi keburukan. Jika tidak kamu manfaatkan kepada hal yang baik pasti akan terjadi akan jatuh kepada hal kebatilan kepada kebatilan penyair Arab yang lain menyatakan Jika tidak teruskan dengan kebaikan, maka akan terjadi keburukan. Jika tidak teruskan dengan kebaikan, maka akan terjadi keburukan. Jika tidak Maka niscaya akan aku sampaikan apa yang akan dirasakan. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah tua. Menunjukkan penyesalan masa muda. Yang sudah berlalu penuh dengan kesialan. Di masa tua baru menyesal. Maka dia pun berangan-angan kalau masa muda bisa kembali lagi. Ini menunjukkan keajaiban waktu. Keajaiban waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nikmatan maghbun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faraq ada dua nikmat ada dua nikmat yang kebanyakan manusia berada di dalam kerugian dalam dua nikmat tersebut dua nikmat Rasulullah katakan kebanyakan manusia telah merugi di dalam tuannya emat tersebut. Yang pertama niemat kesehatan. Ya niemat kesehatan. Oleh kerana itu dalam Islam segala sesuatu yang dapat merusakkan kesehatan itu diharamkan seperti rokok. Ya. Karena niemat kesehatan harus dijaga. Segala sesuatu yang bisa merusakkan kesehatan Allah haramkan seperti rokok. Ya. Ada sekian belas ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hawa rokok. Di antaranya. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم Jangan kalian membunuh diri diri kalian. Allah itu maha pengasih. Orang yang merokok sama seperti membunuh sendiri. Bahkan di tempat rokok ditulis hati yang rokok membunuh. Dalam ayat yang kedua yang menyerangkan haram rokok dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ولا توقوا بأيديكم ila تحلق Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dan rokok itu membinasakan. Ya? Yeah? Dalil yang ketiga, dalam Al-Qur'an menerangkan haramnya rokok. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa la tubadzdzir tabdzira. Innal mubadzdzirin <tellan> kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li Jangan kalian melakukan mubazir. Mubazir itu pengertian yang kata para ulama Menggunakan harta Uang kepada sesuatu yang Allah haramkan Walaupun satu Satu ribu Satu sehid Cuma sebatang dalam satu hari Tetap dinamakan Mubazir Hanadrum dan bawa umpuk Ya, Satu batang kok Berapa harga satu batang rokok? Seribu kok tahu? Seribu Seribu satu batang Hah? Oh mantan. Seribu <laughs> satu batang, satu hari tak seribu tetap mubazir. Karena yang namanya mubazir menggunakan harta yang Allah haramkan dan telah kita dengar tadi keharuman merusakkan kesehatan Apa hukum orang-orang yang melakukan bazir? Allah katakan innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Para pelaku mubazir itu adalah saudara-saudara setan. -saudara Allah katakan. Kita kita marah dikatakan saudara kambing. Ya enggak? Siapa yang mau dikatakan saudara monyet? Enggak ada yang mau. Siapa yang mau dikatakan saudara sapi? Enggak ada yang mau. Tetapi para pelaku majzir Allah katakan saudara setan. Mau. Dikatakan saudara setan, Allah yang menyatakan. Gara-gara mulakukan majzir walaupun hanya sebatang dalam satu hari. Ya. Apalagi sudah berjuta-juta habis dalam sebulan. Jelebab satu jelebab minta oleh istri, bilang ada duit. itu pun tahu sekali istri minta. Tapi ardat bungkus ardat enggak pernah lepas di kantongnya. Jelebab istri enggak ada duit itu dulu, dulu tahun depan. Eh, ya. maka Nabi saw menyebutkan nikmatan imakunun fi hima kethiruminan Ada dua nikmat yang banyak di antara Malaysia telah dirugikan dalam dua nikmat tersebut. Yang pertama kesehatan yang kedua Nabi menyatakan al-farq kesempatan waktu luang. -wak. Hadis diriatkan oleh Al Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ini dalil menerangkan kepada kita tentang agungnya dan pentingnya memanfaatkan waktu waktu. -wak. Dalil yang kedua. Hadis diriatkan oleh Al Imam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda Ma'at hamuk qadma wa'abdil yoom qiyam illa yusal an arba' tidaklah langkah seorang hamba di hari kiamat itu bergerak satu langkah saja melainkan ditanyakan kepadanya empat perkara yang pertama an shababihi ma'abla tentang masa mudanya kemana telah dia habiskan وَعَنْ وَقْتِهِ فِي مَا أَفْنَا tentang waktu kosongnya kesempatan ke mana telah dihabiskan وَعَنْ مَا لِهِ فِي مَا أَنْحَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ أَخَدَهُ yang ketiga tentang hartanya ke mana dia tuangkan per detik kita gunakan uang di dunia ini semuanya dicatat oleh malaikat. hati-hati kalau tidak memiliki jawaban di hari kiamat Ya, mau jawab apa di hari kiamat Ya tanggal sekian jam sekian hari ini detik sekian uang kamu untuk Arda, Allah untuk Malboro, untuk Jisamsu udah garam-merah, ya? Yes. Si istri juga dia harta suami yang dia pegang ya. itu semua akan itu. Kemudian yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wan ilmi fima amilah" tentang ilmu agama yang sudah dia pelajari dia amalkan ataukah tidak? Jadi ilmu agama itu cara-cara agama bukan hanya untuk datang untuk refreshing tapi untuk beramal. Itu diamalkan. Nah, dari hadis di atas di antara nabi menyebutkan waktu muda dan kesempatan semuanya ditanya. Menunjukkan agungnya waktu Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini dengan al-Asr demi masa. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi dan kita tahu dengan beberapa bait-bait syair Arab tadi menerangkan begitu mulia dan agungnya waktu. waktu. Oleh karena itu, waktulah yang menentukan orang itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah atau orang yang terburuk, sebabnya adalah waktu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu Nabi bersabda khairun nasi man qala 'amrumu wa hasna 'amalu وشر الناس من طال عمره وساء عمله حamba yang paling mulia yang paling baik di sisi Allah adalah yang panjang umurnya tetapi bagus amalannya panjang umurnya tetapi bagus amalannya dan nabi telah bersabda dalam hadis yang wah inna a'nar ummati baina 60 <tuh> wa 70 wa qadil man umur umatku itu antara 60 dan 70 itu umur umat Nabi dan sangat sedikit diantara mereka yang bisa melewati 70 tahun ada, tapi sedikit dibandingkan dengan yang tidak melewati 50 tahun ya maka Nabi menyatakan berarti lebih dari 70 bahkan para ulama katakan umur sudah melewati 20 tahun, itu sudah menunjukkan sudah panjang umurnya ya, sudah panjang umurnya nah Nabi menyatakan orang yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling panjang umurnya, namun bagus amalannya Wahsha runas mangkawal umurmu, wahsha amal dan orang yang paling buruk di sisi Allah adalah yang panjang umurnya, tetapi jelek buruk amalannya. Ya, sama anak muda kalah dalam solat berjamaah, mendirikan solat lima waktu berjamaah. Ya. Dengan anak muda kalah membaca Al-Quran dan seterusnya Maka ini sebabnya semuanya, apa? karena waktu dari. Oleh karena itu ketika ada dua orang sahabat Nabi meninggal Kemudian setelah Tidak lama setelah sahabat itu meninggal Meninggal satu sahabat yang lain Nabi katakan keutamaan antara mereka Berdua seperti langit dan dunia Itulah keutamaan Orang yang meninggal lebih e, Terakhir daripada yang pertama tadi Karena adanya waktu Yang dia sempat beramal Yang tidak sempat Saudara yang pertama kali dia meninggal Untuk melakukan Ya yeah. Seperti itu utamanya diperoleh semuanya karena waktu. Okay. Sehingga waktu itu sesuatu yang sangat agung sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Setelah itu baru Allah sebutkan Inal Insan Alafiy Khusot sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian. Sebelumnya Allah telah menyebutkan wal asa agar kita mau berpikir kenapa manusia ini berada di dalam kerugian sebabnya adalah karena mereka tidak memanfaatkan waktu itu tidak menggunakan waktu tersebut kepada sesuatu yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat habis untuk awal nafsunya habis untuk haram habis untuk sesuatu yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat kemudian setelah itu baru Allah sebutkan empat golang. Allah menyebutkan aman. yang pertama adalah orang-orang yang beriman kalau kita mensyarah kalimat yang beriman ini ini butuh waktu yang panjang namun saya ringkas bahawa seorang itu dikatakan beriman setelah dia telah menegakkan enam perkara Perkaraan. yang pertama beriman kepada Allah yang kedua beriman kepada hari akhir yang ketiga beriman kepada Rasul-rasul Allah Para Nabi dan para Rasul Yang keempat Beriman kepada Malaikat-malaikat Allah Yang kelima beriman kepada Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasulnya Dan yang keenam adalah beriman kepada Takdir Allah Yang baik maupun yang tidak baik Nah beriman kepada Allah itu ada hukum-hukumnya juga Iman kepada malaikat ada rukun-rukunnya Iman kepada hari akhir Iman kepada para rasul Iman kepada kitab-kitab Allah Iman kepada malaikat Iman kepada takdir Itu ada rukun-rukunnya Sehingga seorang jika dikatakan Dia telah sempurna iman Yang kepada Allah Kecuali dengan mendatangkan rukun-rukunnya tersebut Secara ringkas rukun iman kepada Allah Ada tiga perkara Yang pertama Adalah Taufidul Rububiyyah Adalah mengimani akan keesaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini dalam mencipta di dalam mengatur ya. sehingga semua yang ada di dalam dunia ini alam semesta ini adalah makhluk Allah ciptaan Allah inna kull shay'in khalaqnahu biqadar segala sesuatu itu kamilah yang ciptakan sesuai dengan takdir khad wa huwa alladhi khalaqakum wama ta'aluhum dalam surat as-saffat Dialah Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasya'una illa ay yasha'u Allahu rabbul Tidaklah kalian berkehendak melainkan oh, kehendak Allah, ummul alamin. Ini syarat yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Di mana segala bentuk ibadah yang Allah cintai, yang Allah anjurkan Al dalam Al-Quran maupun dalam Hadis Hadis Nabi, tidaklah kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah semata. Salat kita, doa kita, nazar kita, sembelihan kita, hanya untuk Allah subhanahuwataala. Allah berfirman: "Wahai umatku, ilah yang agung Allah munculinlah untuk ti. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Ini rukun yang kedua. Insya Allah ringkas, ringkas pendalilan. Yang ketiga, yang mencakup di dalamnya banyak hal adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Allah berfirman: "Wali Allah asmaul Husna, fadzimu biha." Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya Allah. Seseorang itu dikatakan telah mentauhidkan Allah di dalam asma' dan sifat sifatnya Allah. Namana nama, -nama di sifat-sifat Allah kalau dia menjalankan kaedah berikut ini yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab amidah. Apa itu? Yaitu itsbatu ma athbathahu Allah li nafsihi. Minal asma'i wasifati fi kitabih aw sunnati sahihati ala ma yaliq bi jalalihi. Min, dun, min, min duni, duni tak'ifin wala tahrifin wala tamfilin wala ta'tilin iaitu dia menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang suhaif dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungannya Allah tidak menyerupai sifat makhluk nama makhluk tidak bisa diperbagaimanakan tidak boleh dipersamakan dengan sifat makhluk dan tidak boleh artinya diselewengkan dari yang tersurat dari nas tersebut tanpa dalil dan tidak boleh ditolak Allah berfirman "Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir" tidak ada sesuatu yang surpa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat sebagaimana kita meyakini Allah memiliki sifat mendengar dan melihat Sesuai dengan keagungan yang Allah tidak menyerupai sifat penglihatan dan pendengaran manusia. Maka demikian pula kita katakan dalam seluruh sifat-sifat Allah istiwa'nya Allah, nuzulullah dan sifat-sifat yang lainnya kita terapkan seperti itu sesuai dengan keagungan yang Allah tidak menyerupai sifat makhluk walaupun akal kita rasio kita memahami sepertinya seperti sifat makhluk maka tetap kita katakan sesuai dengan keagungan Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa as Jelas? ini secara ringkas kemudian beriman kepada malaikat kita mengimani akan adanya mereka bahwa mereka adalah alam yang ghaib Allah memberikan kemampuan mereka untuk berbentuk Allah memberikan tugas-tugas tertentu kepada mereka beriman kepada kitab yaitu kita imani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya ya. itu adalah kitab-kitabnya Allah Azza ya. beriman kepada hari akhir kita beriman apa yang telah diberitakan oleh Allah yang akan terjadi di hari kiamat di dalam Al Quran dan hadis hadis Nabi tidak boleh kita tolak karena logika kita yang belum mampu memahami beriman kepada takdir kita imani semua yang terjadi di dunia ini itu semua yang dengan kehendak Allah dan tidak berdalil untuk melakukan kemaksiatan dengan takdir Allah ya itu secara ringkas tentang syarat-syarat keiman keimanan. Eh ya. adapun penjelasan berikutnya tentang tiga golongan, maka sebelum kita menyebutkan sebab-sebab keberuntungan dari hadis-hadis Nabi di kajian ba'dal maghrib, insyaallah akan kita sempurnakan sedikit pembahasan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau sebelum Anda bertanya, saya yang bertanya dulu. Siap? Ini pertanyaan khusus buat bapa bapa, ya. kecuali Pak Lubis kadang kayaknya sudah tahu jawabannya di grup WhatsApp ya. adakah masa iddah bagi kaum lelaki adakah masa iddah bagi kaum lelaki selama ini kita dengar iddah hanya untuk kaum wanita nah masa iddah kurang hentam dari ha? makanya saya tanya Ada masa idah Bagi kaum lelaki Tidak ada Pendapat yang pertama Tidak ada Pendapat kedua Baudah? Wallahu Wallahu'a'alam Nisful i'in Setengah ilmu Siapa lagi pendapat yang kedua Masa idah Buat kaum lelaki ada Kalau enggak kita oper Pertanyaan je ke ibu-ibu Ada ada kapan ketika para suami para suami kok punya suami banyak apabila seorang suami bukan para suami istri lelaki istri gak boleh punya suami kecuali satu kecuali ketika seorang suami memiliki istri empat terus dia tinggal satu baru bisa nikah lagi Ya kapan? Ya di, istri sudah empat mau menambah lagi istri yang sudah empat? Allah Alamah Sayap kiri ada jawabannya? Rizky? Hah? Ketiga sudah talak tiga Itu diistilahkan talak bain. Itu mungkin kembali pada istri yang hmm. Ya itu tidak ada masa idah kalau talak baik tidak ada masa idah si suami boleh langsung nikah sama wanita lain kerana talak baik ada masa idah di beberapa keadaan, keadaan yang pertama seorang suami poligami, punya istri empat marah-marah ibu ya, saya kasih contoh jadi kira saya membori bapak-bapak poligami ya. seorang istri, suami punya istri empat Kemudian salah satunya dicerai, ditalak. Masih talak al-rajai. Apa itu talak al-rajai? Talak satu atau dua? dua? Dia ingin nambah lagi. Maka tidak boleh nambah lagi. Sampai istri yang ditalak tadi sudah habis masa iddah. Iddahnya. Karena wanita yang ditalak masih dalam masa iddah. Dan itu talak al-rajai. Masih berstatus istri di. Dia yang wajib dinafkahi, ya tidak boleh keluar dari rumah maka kalau dia memaksa nambah berarti istrinya sudah lima dan dilarang seorang is isu, suami memiliki istri lebih dari um, empat kondisi yang kedua seorang itu memiliki seorang suami punya masyid dia menikah dengan si Aisyah dia talak si Aisyah istrinya ini dengan talak rojir kemudian ingin menikahi saudari kandung Aisyah ini kakak atau adiknya apa namanya ini cinta segitiga ya, ah, ah, ah, ah, nama? Gak jelas. Ganti tikar. Ganti tikar. Sahih. Ya, maka tidak boleh kecuali masa idah Aisyah dah habis. Sekarang Nabi melarang seorang itu mengumpulkan seorang wanita dengan saudarinya di dalam sebuah pernikah. Pernikahan dalam bukhari Muslim dari Abu Murayal. Kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, dia mentala istrinya dan berupaya jatuh cinta sama bibi seistri. Ya, maka nggak boleh dia nikahi bibi istrinya sampai istrinya ini udah habis masa hid. Edah ulah, karena ada larangan dari hadis Nabi mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya di bawah sebuah pernikahan. Ya, itu semua dikecualikan kalau sudah talak, mbak. Baik Kalau telapin, nggak ada masa indah bagi seorang swan. Swan. Baik. Jelas. Assalamualaikum Ustaz Berapa pahala yang? Waalaikumsalamualaikum. Hah? Sepuluh. Kapan dua puluh? Assalamualaikum warahmatullah. Kapan tiga puluh? Baik. Enggak pernah kita sebutkan hadisnya dulu kan? Kita tiga seorang nang. Nabi ketika Nabi duduk di dalam masjid datang seorang sahabat memberikan salam Assalamualaikum Nabi katakan 10 sahabat yang belum tahu apa maksud Nabi 10 datang sahabat yang kuda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata Nabi sahabat yang lain heran apa yang 20 ini kemudian masuk yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi katakan 30 setelah itu baru ditanya oleh para para sahabat. Sahabat, apa sepuluh tadi? Kau ada konten sepuluh. Yang ini konten dua puluh. Yang itu dikasih konten tiga puluh. Nabi menjawab, yang ini mengucapkan, Assalamualaikum. Maka konten itu dia pahala dari Allah untuk dia sepuluh. Yang kedua mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pahala bagi dia tiga puluh. Hadisnya dalam beriata salam. Kalau ini berapa berarti? Assalamualaikum ustaz. Haa? sepuluh dapat ya kalau mau 30 tulis asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana caranya agar kita dapat meraih kemuliaan hidup dan keberkahan waktu? Ya. Meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhir penjelasan ringkasnya adalah dengan seorang dekat dengan agama Allah azza wajalla. Menuntut ilmu agama karena ilmu agama itu sumber kebaikan. Sumber seluruh kebaikan. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam bermasyarakat, kebaikan dalam bekerja. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man uridillaahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia perkara agama. Al Imam al Hafidh Ibnul Hajar ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan, "Fa man hurim al ilmu, faqad hurim al khairah kulla. Barangsiapa yang diharamkan dari ilmu, dijauhkan dari majlis-majlis ilmu, maka sungguh dia telah dijauhkan oleh Allah dari kebaikan yang sesungguhnya. Dan Nabi bersabda di dalam hadis yang diraikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, "Man salaka tariqan yatmusu fihi ilma sahal Allah lehm bihi tariqan ila al jannah." Bara siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama niscaya Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga Apabila jalan menuju surga dimudahkan Apalagi jalan menuju kemuliaan di dunia Tapi bagaimana cara agar waktu kita diberkahi Maka manfaatkan kepada sesuatu yang baik Kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal Bukan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal Bagaimana rinciannya? Maka sungguh sangat bertanya. Itulah penjelasan secara umum. Salamu salamun alaikum. Kalau enggak ada alif lam, nulisnya salamun alaikum. Itu boleh seperti salamnya malaikat kepada Ibrahim. salamnya Ibrahim. salamnya malaikat kepada Ibrahim kepada malaikat. Qala salamun alaikum. Boleh. Enggak ada as tapi salamun tapi tesh, ada tanwinnya salamun alaikum tapi kalau salamu alaikum ini lupa tanwin Ya kalau enggak ada tanwin assalamu mu boleh tapi ada assalamu Tapi kalau enggak ada as baru salamun alaikum seperti salamnya Nabi Ibrahim kepada para malaikat Ada yang menyatakan kalau maulid nabi diharamkan karena nabi tidak pernah mengamalkannya maka sekarang haram Apa? haramkan saya umrah di bulan Ramadan kan nabi tidak pernah mengamalkannya thoyib ketika kita berbicara tentang hukum agama Allah azza wajal maka kaidahnya al ibadatu amrun tawfiqi bahwa yang namanya ibadah itu sesuatu yang harus ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Alam lahum syuraka usyara'u lahum ma Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu Allah yang membuat syariat-syariat kepada mereka tanpa izin dari Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Nasa'i dari sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama bukan perkara dunia karena setiap perkara yang diada-adakan dalam perkara agama itu namanya bidang dan setiap yang namanya bidang itu namanya sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam api neraka kalau dikatakan ada bidang hasanah berarti ada kesesatan tempatnya bukan dalam neraka yang lilin gitu yang ketiga dalam hadis yang uradkan oleh alimahul al Bukhari dan Muslim dari ibnu Abbas. Bahawa di hari kiamat ada umat Nabi yang dicegah. Tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi. Kemudian Nabi menyatakan Ya Rabbi umati umati. Ya Allah mereka umatku. Mereka umatku. Karena Nabi diperkenalkan. Mana umat beliau, mana umat para Nabi sebelumnya. Di antaranya dengan bercahayanya anggota wuduh mereka. Mereka. Maka Allah menjawab innaka la tajri ma ahdatsu memang mereka umatmu tetapi engkau tidak tahu bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang baru dalam agamamu setelah engkau meninggal ini ancamannya Siapa yang mengancamnya Nabi enggak boleh masuk telaga nabi kalau melakukan sebuah ibadah yang belum ada tuntunan dan tidak pernah dicontohkan oleh nabi dan para sahabatnya Kalau mau ya silakan melakukan tidak ada kerugian saudara kamu kalau kamu melakukan maulid Gak ada yang tapi antara engkau dengan Allah. Saudaramu hanya memberikan ilmu, hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, ya. Bukan ada tujuan dunia wia. Kalau anda pikirkan, ustadz-ustadz yang menjelaskan hukum Maulid tidak ada. Apa kepentingan dunianya? Gak ada, kan? Bahkan kalau mereka mau hawa nafuh, ingin bermain-main dengan agama, dibilang aja Maulid itu benar adanya sunnah supaya banyak uang ustadnya setiap ceramah di musim Maulid dan penyang terus tiap hari, ya kan? Tapi ini hukum Allah. Dan maulid itu mulai ada pada tahun 500 Hijriah. Dilakukan oleh Al-Ubaidiyin. Syiah sekte Al-Ubaidiyin. Yang mereka menghalalkan darah-darah orang muslim. Al-Ubaidiyin. Ya? Yang mereka sangat erat hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani. Untuk merusakkan Islam di masa itu. Mereka melakukannya ketika mereka melihat orang-orang Nasrani. Merayakan hari kelahiran. Nabi Isa. mereka katakan kalau itu kita jangan tertinggal dong. Kita rayakan pula hari kelahiran Nabi Agra tersebut selesai. Sebabnya apa? Ikut-ikutan dan ingin menanding menanding. Oleh karena itu tidak ada dari ucapan-ucapan empat imam madhab tentang pengingkaran. Enggak ada ada ucapan Imam Syafi'i dan beliau mengingkari maulid. Karena di zaman beliau memang belum ada. Imam Syafi'i hidup di tahun antara 100 dan 150 Hijri. Antara 100 200 Hijri. Isriyah, maulid berwadah pada tahun 500 hijriah. bagaimana Imam Syafi'i mengingkari bagaimana ada ucapan Imam Ahmad dalam mengingkari mereka di zaman yang sudah sengaja jauh ada yang beralasan bahawa maulid itu dilakukan karena Abu Jahal Abu, Abu Lahab saja senang ketika Nabi lahir, sehingga Abu Lahab menghadiahkan jawabannya, bahawa itu riwayat palsu, tidak ada dalam buku-buku hadis yang menerangkan Abu Lahab demikian Enggak ada sanad yang sah. Kedua, kalau itu dikatakan sahih, berarti kan perbuatan Abu Lahab, Siapa Abu Lahab, tabbadiyada Abi Lahabi Lahab. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an Abu Lahab tempatnya api neraka. Masa perbuatan Abu Lahab menjadi pedoman kita dalam beramal? Ya. Masa perbuatan Abu Lahab. Kenapa enggak kita katakan Abu Bakar? Bahkan seharusnya itu dalil sebaliknya Tidak boleh ngulit karena landasannya perbuatan Abu Lahab sedangkan Abu Bakar, Umar Uthmalim tidak melakukannya eh, alasan yang berikutnya ini demi mengenang Nabi Alaihi Wasallam maka para ulama sebutkan sungguh anda itu pelit kalau mengenang Nabi hanya di setahun sekali Nabi itu wajib dikenang sekian puluh kali dalam satu hari bahkan setiap Nabi disebutkan namanya kita harus mengenang beliau dengan berselawat kepada beliau Nabi mendo'a agar dibinasakan Seorang hamba yang disebutkan nama Nabi Lantas dia tidak bersalawat kepada Nabi Bukan hanya setahun sekali Kita mengenang Nabi Dalam setiap salat kita Tidak sah salat kita Kalau kita tidak mengenang Nabi Dengan sengaja Apa itu? Bersalawat kepada Nabi ketika tersyah. tersyah Jadi Nabi dikenang, diingat, dimuliakan Bukan hanya setahun sekali anda kata manusia ini tidak menyebutkan kemuliaan Nabi. Maka manusia Nabi tetap akan mulia. Allah berfirman, warshaknaila katakroh. Kami telah mengangkat engkau dengan tinggi. Ya, Nabi sudah dimuliakan. Ketiga, ketika kita melakukan maulid, maka ada dua pertanyaan. Apakah maulid ini hukumnya apa? Apa hukum maulid? Ini yang perlu dijawab. Hukum dalam Islam tak lebih dari lima. Ya kan? Wajib. Sunnah, makruh, haram, mubah. Ya enggak? Enggak lebih dari lima hukum. Ya. Ada yang dia bukan haram, bukan makruh, bukan bukan sunnah, bukan mubah juga, bukan wajib juga. Enggak? Hukum agama, hukum sesuatu kalau ditinjau dari agama tidak lebih dari lima. Ya. Hukum Allah hanya ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Boleh. Sekarang jawab maulid ini dari bagian mana? Jika bilang wajib mana dalil dalam Quran dan asunah mewajibkan maulid. Ya dikatakan sunah mana dalilnya? Karena yang namanya sunah adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan kita untuk melakukannya dalam Al Quran dan Hadis dengan anjuran yang tidak bermaksud wajib harus dilakukan. Artinya kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mana dalilnya kalau sunah? Berarti sisa tiga hukum lagi. Kalau dikatakan mubah boleh. Berarti boleh mengadakan mengada ibadah dalam agama Allah. Sedangkan Nabi tadi telah menyatakan. Orang yang ada-adakan dalam perkara agama Allah. Tidak masuk telah gana nabi. nabi telah memperingatkan hati-hati dari perkara baru. Nabi telah menyatakan. Mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Akan ditolak oleh Allah. Basis sisa dua hukum. Makruh atau ha? haram. Makruh apa hukumnya? Apa namanya makruh? Dibenci oleh Allah. Baik. Dan dia lebih dekat kepada hukum haram, di mana di dalamnya terjadi pembauran antara lelaki dengan wanita, wanita. ya. Dan bahkan sebagian orang-orang miskin merasa enggak enak sama tetangganya kalau enggak memoli, akhirnya dia berhutang dengan sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang tidak ada anjuran dalam syariah. Dan karena sesuatu yang tidak ada pada hukumnya, haram. nabi telah menyebutkan dia tidak masuk telaga Nabi. Kalau dia melakukan sesuatu yang boleh, niscaya Nabi tidak menyebutkan dia tidak akan masuk ke dalam telaga Nabi. Kalau bidah itu boleh, Nabi tidak sampai menyatakan setiap bidah sesat dan setiap kesesatan dalam api neraka tempatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini sudah terjawab hukumnya ya. Sekarang saya tanyakan. Maulid kalau maulid itu baik Kenapa Nabi tidak mengamak, tidak menyampaikan kepada kita? Padahal Nabi mengatakan ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu. Tidak ada sesuatu kebaikan yang dapat mendekatkan kalian ke surga Allah melainkan semuanya telah aku jelaskan. Kalau maulid baik, berarti ada sebuah kebaikan yang Nabi belum jelaskan. Berarti Nabi diwafatkan oleh Allah belum menunaikan seluruh tugasnya. Ini konsekuensinya. Ya. Ini konsep konsekuensinya. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan mani bida'ah di dinillah faqarzama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam soal agama, maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi ini berkhianat dalam menyampaikan agama karena Allah berfirman al-yauma aqmatu lakum Hari ini agama kalian telah aku sempurnakan. Kok bisa di tahun sekarang ada sebuah ibadah yang belum pernah Rasul amalkan dan tidak pernah Rasul ajarkan? Mungkinkah Rasul lupa menyampaikannya? Tidak mungkin karena Allah tidak akan lupa. Allah akan ingatkan malaikatul maut agar tidak mengabaikan nabi sehingga menyampaikan semuanya. Dan Allah telah berfirman: Balil ma'ur sila ilaihi. Sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Tidak ada satupun kebaikan malaikat seluruhnya telah sampaikan olehnya. Pertanyaan ketiga Kalau maulid itu baik Kalau maulid itu baik, baik Nabi tahu enggak itu baik Kalau dia jawab Tahu berarti Nabi tidak menyampaikan Berarti konsekuensinya tadi seperti itu Itulah konsekuensinya Kalau dia menyatakan tidak tahu Berarti dia lebih tahu daripada Nabi Ya, Berarti dia lebih tahu daripada Nabi Kemudian pertanyaan berikutnya Mana lebih cinta kepada Nabi Kitakah ataukah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan putera putrinya Rasulullah? Dan sekian ribu jumlah sahabat Nabi. Mana lebih kecintaannya kepada Nabi? Pada kita ataukah mereka? Empat imam mazhab. Mana lebih kuat kecintaan kita dengan kecintaan imam empat mazhab terhadap Nabi? Mana yang lebih kuat? Coba jawab. Hah? Tidak diragukan lagi cinta mereka lebih kuat. Bu. Semua mereka tidak melakukan ketika kita melakukan secara tidak langsung kita mengklaim diri kita ini lebih kuat cinta yang kepada nabi. Ya. Meneladani nabi, mengenang nabi, rukuk ayab. Itu acara maulid. Ya. Mengenang nabi, Allahu akbar, Allahu akbar, bawa pulang tempat makanannya ke rumah. gak salah jemaah. Ya, sangat je jalan bukan masalah pelit tidak pelitnya dalam masalah buat murid. Masalahnya kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat dari mana kamu ambil itu? Siapa yang mengajarkan kamu? Nabi kamu mengajarkan tidak. Kita nguja apa matahari satu jengkal di atas kepala kita. Memasuk telaga Nabi, Nabi katakan stop, enggak boleh masuk. Kamu sudah mengadakan-adakan perkara baru dalam agama. Ini permasalahannya bukan hanya lebih keluarnya uang kalau itu di jalan Allah Subhanahu wa taala maka halu sunnah wal jamaah orang yang terdepan menawarkan uang. Ya, ini permasalahan yang sangat prinsipil di dalam agama. Bukan masalah boleh dan tidak boleh dan itulah konsekuensinya. Ya. Baik, kemudian kalau dikatakan kalau mauli tidak boleh, maka umroh dalam romongan enggak boleh karena Nabi tidak mengamalkan. Naam, Nabi belum pernah. Umrah dalam Ramadan, Tetapi Nabi telah menyebutkan Al-umrah tufi Ramadhan Ka hijratin ika hajatin ma'in Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan Seperti orang yang pergi haji bersamaku Nabi menganjurkan Tapi sekarang mana hadith Nabi Tentang maulid ha? Mana delilah tentang maulid Tentang umrah Nabi anjurkan kita umrah di bulan Ramadan. Pahalanya seperti naik haji bareng Rasulullah Bagaimana dikatakan tidak boleh Jelas? Baik, barakallah. Cukup atau? Hah? Sudah cukup? Alhamdulillah. Satu lagi. Baik, assalamualaikum Apa ini? Ini tetap juga 10 pahalanya walaupun ada WRB rb. dihitung asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang itu tetap assalamualaikum 10 pahalanya mungkin tadi ibu ini ada yang mengat oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala tulis ya assalamualaikum ada lagi A, S, -S -W -W tetap tidak dapat kalau itu lebih parah malah A, S, -S -W -W itu bukan salam namanya <laughs> ya? kalau ini lumayan tapi tetap 10 tidak sampai 30 W, titik W tidak dihitung warahmatullahi wabarakatuh Itu <laughs> <Betul>, ya <laughs> Pak Ustaz Tiga pertanyaannya di sini. Ada bonusnya satu lagi. Tapi kita jawab yang pertama. Apa boleh di dalam sholat sebelum membaca Bismillah kita membaca Alhamdulillah? Nah, boleh. Bahkan para ulama ada yang menyatakan hukumnya wajib. Dan pendapat mayoritas ulama bernyatakan sunnah muakkadah. Karena keumuman firman Allah wa idaqarad al Quran id billahi bilahi minashirmanil rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan dia ingin membaca Al-Fatihah ya, di dalam salat, maka dianjurkan bagi dia membaca ta'awudz billah minasyaitonir rajim di setiap rakaatnya, bukan hanya di rakaat pertama. Di setiap rakaat karena sudah dipisahkan oleh amalan-amalan yang baik selain membaca Al-Qur'an -Qur, kemudian dia kembali membaca Al-Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah Azza wa taala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di salah satu dari rumah rumah yang mulia ini agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam surga-Nya Jannatul Firdausil A'la mudah-mudahan Allah Memberkai pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon saya ditegur dan dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wasallallahu alal nabiina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.